Hej och välkommen till Nu pratar vi film Tjena Peter Hej Pet Jag tycker det är kul att Louise har blivit nytt medlem mm, ja. ja Det kanske inte ska ta nu Det kanske är bättre mm. att ta att det är lite specialavsnitt då. Ja, det blir det alltså för att ja, Både Louise och Louise Det kommer att bli jättekrångligt för mig det här Men <laughs> De kunde inte spela in Den här veckan Så då, haffar jag dig Perfekt, det blir skol mm. mm. Och förlåt till alla lyssnare från uh, Louis Wägner, att han var så jävla klantig. Vad hade du typ? Musiken på max. Så um, hoppas att ni hör det här. Eller vad säger du? Du hör vad jag säger, för du hade ju också lyssnat på avsnittet. Det blir lite hyggt här nu. Mm. Ja, det blir ju det. Nej, så intressa på tystheten, så är det ett avsnitt, och uh, Per har tydligen förberett någonting, så han får köra den. Ja, jag har lite stoppar i alla fall, som uh, kan ligas upp. Ja. Jag har sagt var kul att Louise är ny medlem i podden. Vi mm. pratar ju den. Det är ju jätteroligt. Jo, vi behövde en som kunde vara med hela tiden. Och så, ja, kunde inte nu då. Men <laughs> eh, det flesta gånger i alla fall. Ja. Kanske ni får skriva det så en får med en gång. Och så gå vidare så. Ja, nu har vi har lite manus. Mm. Lite programledarroll också. Att man bytts av då. Det... Ska vi nog styra ja, Jag allt? <laughs> jag läste på lite nyheter igår bara, för snabbt så här. Mm. Playmobil är nästa tur att bli film. Lite med Playmobil? – Eh, Lite grann. Vi är nog lite för stora då, va? Ja, jag var nog lite där. Ja, <laughs> Men, ja nej. Förlåt, hur du. Pacific Rim läggs på is. Mm. Två. An. Sen hade vi ingen mer. Hör du nog med nyheter? Eh, nej, jag har inte huvud. Nej. Nej, vad ju du? skulle prata lite om det? eller Hur hinner du sig på film? Jag hinner inte så ofta. Nej. Och fallet inte de filmerna jag vill se. Men ja, Folkan har hjälpt mig nu att se mycket biofilm. Ja, samma här. Tack, Folkan. Ja, tack, Folkan. Jag hinner inte att gå där någon. men Nej. det är ju gött att få kunna se på bio där. Oh, ja. Mm. Då har man lite mer att prata om och ja få lite mer på benarna vad Mm, jag späder upp mina filmer när jag kollar på film man förstår oss i jävla brott med allt men man hinner ju att se på filmarna jo ja. <laughs> hej har du något mer mm. vi kör som vi kör i lite filmen baklänges mm. om du tittar på Die Hard baklänges handlar det om ett terrorister som avslutar en byggnation i precis rätt tid för en julfest <laughs> Jag tycker ja. de är lite roligare här. <laughs> jag hade bara skjutit upp igen. Så roligt så är det. Ja. Jag tänkte att vi går över lite film. Eller serier eller så. Mm. Uh, det heter alltså tv-spel. Mm. Mm. Och så tänkte jag kolla lite. för Vi behöver bra nybörjarspel till Gustav. Ja. För han, han spelar så mycket spel. Men han har inte tid till att spela spel här i och för sig. Men jag tror han skulle gilla... Då är min uh, första fråga egentligen. Vad har han för konsol? En Mac. Han har mm. spelat Portal 1 och Portal 2 har han gjort. Men jag tror Telltale Gamer. Walking Dead och Bull för Många. Alltså. Mm. Det tror jag är ett väldigt bra steg. Från film liksom. Ja, i alla fall uh, Walking Dead. Mm. Och då pratar jag då om säsong ett. för jag har inte spelat säsong två än. Ja, Okej. Okay. Var du spelat Bull for Många alltså? Jag har börjat. Ja, för den är... Jag är, jag är på um, ja, Walking Dead mm. Walking Dead första säsongen var ju bra. Walking Dead, eller... Det är Wolf Mångas. Den är ju toppklass tycker jag. Än så länge tycker jag faktiskt om Walking Dead. Men, uh, mer mm. än Walking Mångas. Men uh, Wolf. Mm. Men uh, ja. Tateau gör bra spel. Mm. Jag får inte vattna ut det för mycket nu tycker man. Ser han på Game of Thrones? Kanske han kan köra Game of Thrones. Ja faktiskt. Så jag har inte splatt i alls. Det mm. känns ja. som Så nu får jag vara nog. Nu följer jag de här två. Walking mm. Dead och uh, Wolf Mångas. Det är Wolf är han färdig? Ja, det är klar. Då har han fem episoder. då mm. Och du är två kvar. Mm. Han är så jäkla bärdes, det gillar man. Mm, ja. Mm. Nej, jag är inte jättefast mot för att mm, nej. nej. Jag. Skitsnittar Nej, jag passade på att Season Pästen när vasuminbilligt tror jag kostade typ 70 spänn. Ja, det är så man ska göra. Och då hade du två gånger precis kommit. Ja. Walking Dead eller Olfremånga? Ja, just det. Episod två. Ja. Så Batman gör ju de här bra också. Arkham Knight heter det nya. Arkham Asylum, Arkham City och Arkham Origins. Har du spelat dem? Ja, men det är inte Tatea. Nej, men de har ju fångat bra Batman-känslan. ja. Så jäkla bra det. Ja, jag har faktiskt inte spelat om riktigt heller. Har du spelat Arkham jo, Asylum? Jo, eh, Arkham City började jag på. Ja. Men eh, som sagt, jag har inte tid att spela alla Nej, är nya... nya. Men eh, det är mycket på min 3DS som gäller just nu. Ja, när man bara kan ta fram lite lätt och spela lite snabbt. Ja, det är ja. det jag får sitta och spela i så och... Jag väntar på... Banjo är säker till 3 d mm. Men allting kommer bli enklare sen när samordnaren börjar jobba igen. För då jobbar hon kvällar. Ja. Och så hinner ungen gå lägga sig och sova. Så mm. har man ungefär åtta till halv elva. Ungefär, då kan jag sitta och spela igen. Ja, då har man lite tid för sig själv. Om ja. jag har en sån här jävla och dubbelistör. Mm. Ja, men det har man ju också. Alltid saker i det. Äh, ja, och jag kom faktiskt nu direkt från äh, Bara att äh, Spelcenter är i stan Jag har du varit där? Mm. Äh, Louise är där och så va? Ja, hon va? är ju där hon... Så jag tänkte tänkt att åka dit flera gånger mm. andra annorlunda Och, och äh, hon hänger till som tätt Så vi Nu när Louise var här Så åkte vi dit och hängde mm. Så jag tänkte att hon blir medlem och infinna med det ja Så nu har jag varit det två gånger. Så alla som går i Yrköping ska åka till Sockerbruket. inte vad heter, vad heter stället. Ja, det är på Sockerbruket. Vad heter det? Yrköpings e eller vad heter? Ja, någonting i alla fall. Det är ja. bara för att kontakta. Nu pratar vi film så löser du med det. Mm, det är väldigt billigt också. Mm. Så nu de här två gånger jag har varit det nu så har jag tagit en kopp kaffe och bara suttit där och kollat med folk har spelat och suttit med min 3 s ja som gott Jag har torkat och spelat något annat. Men... Det låter ju bra. Det, låter det är att mm. De har lite. Ja. Och vi har fattat som här kejspets kvällar också, Varannan tisdag. Ja. Det är bra. Ojämna oh, veckor tror jag. Ja, det är jättebra. Och varje torsdag så har de telespels kvällor. Ja. Och då är det gratis tillgängligt för alla medlemmar. Och det kostar hundra spänn per år. Ja, det är ju värt. Så, så det var inga farliga pengar. Annars så kostar det. Jag vet inte vad jag blandade åldrar eller? Eh, ja, inte så vad jag har. såg riktigt Men det är det nog mm. eh. Kul idé Riktigt kul, kul mm. Nej, men Sånt där ska väl mm. vara i de flesta städer ja. Någonstans man kan gå till Det är ju en del av kulturen nu för tiden. Mm. Mm. Det är det faktiskt Och de anordnar ju land mm. Och de ska ju ha ett stort land nu i arenan Just det. I stan Så det Vi får hålla i ögonen öppna jag kommer ihåg när du det var riktigt. Det, men... Inte jag äh. Men där har jag varit med och att gå tv-spel. Mm. <laughs> ja. ja, visst ja. <laughs> det är du som... Eh... Mm. vi kör, Har du några bra spel till Gustav? Som vi pratade om förut. Mm. Eller bara... Han körde ju på macken. Ja, eller? eller bara spel som kan få Gustav att gå över till den mörka sidan. Mm. Det är ju alla klassiker egentligen. Ja, Pordy Lilla Jätte mm. Jättemycket. Och sen har vi köpt också. För musiken var bra. Mm. Man är lite svårt att göra utan handkontroll utan Kanske fall mm. Nej men Inte vad jag kommer på På rakt nede mm. alltså, man, eh... jag, jag tror att eh, Walking dead spelen eller Telltaste Just sig att det bra för Gustav Plus mm. Mass effekt. det är ju som en film Det är alltså, nog det är lite för mycket stor, om man andra har spelat Ja det kanske är lite stor Men det är ju Det är lite och spelsinlägg Nej inte, det, det är nog för mycket det har Det Fast det är grymt eh. annars Men eh... Apple film och sånt där, då kan jag hoppa på Ashford och spela. Mm. Ja, det kan faktiskt funka. Det funkar nog. Det är ju Martin som. Jag har bara spelat ett av de två. Jag tyckte de blev lite för repetitiva. Vad tror du om film då? Som de nu, jag vet inte om de har börjat, eller om det var planerat, eller hur det ligger. Man ska göra en film om det. Mm. Jag, jag har ingen aning. Det blir ju Jag ska ja. bara spela det. Det är ju en film. Ja, precis. Så... Ibland får man lära sig dela upp film och tv-spel. Ja. Men eh, det kan bli bra, kanske Ja, kanske. Men... Ja, eh, <laughs> jag vet att vi så se det <laughs> Ja, men så är det med allt. Men eh, redan, eller, just nu ser jag i alla fall eh, väldigt skaprisk. Ja. ja, kan vi gå över till nästa fråga då. Bästa mm. spel av film. Jag ska skrivit upp några stycken här. Jag kan ta dem. Mm. The Chronicle of Riddick Escape from Butcher Bay. Har du spelat de spelet? Uh, var är spel från filmer? Mm. Ja, typ. Och inte tvärtom. Ja. Spel som har blivit film eller film som... Film som har blivit, film som har blivit spel. Film som har blivit spel. Då har vi en readdikt Har du spelat det Mm. Det är ju... Lite grann. Top bra. Stämning och allt har de fångat. GoldenEye till Nintendo 64. Oh ja. Det är rätt bra spel. Det är nog... Um, det är jag, säger och nästan nu det är det nog ett av de bästa. Faktiskt. Faktisk, faktisk. Ja. Även, både multiplayer-delen och uh, singelspelet var ju viktig, bra mm. mm. Som man hade fångat allt. Ja, det hade varit kliv. du Underutse vad spelar du idag? Jag spelade faktiskt det för uh, några månader sedan. Ja. Uh, och uh, ja, det är just multiplayer-läget som fortfarande är starkt. Det håller alltså, ja Som är partnerspel. Ja. Det är ju jätteroligt. Ja, för då hade man sjukt roligt. Och jag spelade alltid som vårt jobb. Ja, jag kommer inte ihåg vem jag spelar jag ju... jag känna lite. Jag är en lilla lusen kallar folk mig. Bara för jag jobbet så jävla liten. Mm. Ja. Så, ja, de träffar jag aldrig. Lite fusk kanske. Lite fusk, alltså. yes. ja. <laughs> men då träffar inte jag heller så mycket. För jag måste ju alltid sitta uppåt. <laughs> Peter Jacksons King Kong. Har du spelat det? Jag har inte spelat det, men folk. För... Tyckte om det. Precis, jag har inte heller spelat det, men som du säger, folk tyckte om det. Mm. det ja, kanske det kul att prova den om det. Sen har vi ju Lego-spelen. Ja, de har jag småpassnat för. Mm. För det är ju filmen lite lyligare och roligare. Bara tjup! Mm. Jag tycker dock inte om Lego-spelen och allt det här. Andra, att slå sönder allting och... Nej, man får spela igenom det bara och sen får det vara... Liksom. Ja, man får försöka lite... låta det vara... Det är lite kul att gå tillbaka med andra gubbar och sånt där och man låst upp och sånt. Men... Ja, du får inte bli för mycket och sånt. Nej, Nej. men äh, legospel är för mycket uh, samla. Ja, gjorde det Just... nog rätt i. Så det är... Jag stora dottern körde kör igenom legosagan om ringen. Mm. Men då skulle vi bara igenom liksom. Och det har vi hade jätteroligt. Mm. Mm. Mm. Och tvärtom då? TV-spel som har blivit film. Finns det något? Eller har du väntat lite? Hade du några mer än de här? Som du kommer på att svårt. Alltså... GTA då? Jag tycker faktiskt att... För GTA finns ju en film som heter Grand Gör du det? Och den är exakt likadan. På ett sätt som första GTA. Ha? Så jag tror Rockstar... Som spelar spela innan från helikopter. Är det, det du menar? Ja, man får Nej, jag Nej, men lite och över upplägget och ja, sommarjuriget, mm. och just namnet, och samma logotyp på texten och sådär, och är vi på DVD-fördraget och sånt Är lite inspiration från dem, eller? Ja, jag tror det. Det är väl en film från 78, eller något sånt, jag tror. Ja, så att säga för mycket. Nej. Jag kommer inte ihåg ja, nu, int när, Intressant, <laughs> du fick jag kolla upp det Jag har den hemma på DVD om du vill låna. Mm. Ja, det inte intressant. Och det är med... Vad heter Howard. The Duck? Nej. <laughs> Nej, jag vet inte alls. Howard. Han är en där finnare. Vad heter han? Howard. Ron Howard. Ron Howard. Howard. Ah, okej. Okay. Han är eh, huvudrollen, huh? intressant. Jag tror det. Det är... Jag hoppas det. Det är min... Eh, så... För mig blev det bra. <laughs> ja. jag kollar Peter upp till nästa avsnitt så säger han om man har rätt eller fel. Nej, det kommer jag inte att göra. Men, <laughs> äh, Jag har skrivit Prince of Persia här. Skit. Jag, jag älskar spelarna. Filmen äh, förfestade min... Ja, kan jag kan förstå. Jag har inte spelat så många Prince of Persia. Men just... Äh, jag tyckte att man stämningen där rätt bra. Det gjorde jag ju, bra, men... Äh, nej, om man spelar spelas så att man bara... Ja, äh, sluttexten kanske. Ja, precis. Äh, men, ja. det sånt är sånt som är tråkigt när man... Ställer ju in sig på en sak om man spela spelen. Mm. Och då blir man upp i om det inte lever upp till det. Nej. Silent till. Det har vi. Jag gillar Jag har inte sett Nej. Äh. Men första filmen där har de också fångat, tycker jag. Precis, de fångar de stämningen och allting. Plus att det inte är så mycket spelgrejer riktigt. Att det är en egen, men mm. det är Silent till i alla fall. Och, nej, den är så överröjt. Ja, ah, så suverän kan jag inte hålla med om, men den var ja, helt okej. var ett TV-spel. Precis, precis. Då var den suverän. Det kan jag hålla med Det är inte sån Super Mario i alla fall. Det är verkligen inte det. Resident eller? Eh, första... Jag har skrivit här. Så där men slutet var asgrymt. Mm. Ja, men första filmen för eh, kan man funka, man. Mm. Och eh, sen har du ju Doom. Ja, ah, Doom har en skott. Nej, men eh, det är bara de sista... Minuterna är fem minuter där som man äh, får se i fbs -ledet. Sen var filmen skit. Ja, jag kommer inte ihåg att Vi såg den hos en kompis på en projektor. Det för ju stämningen på allt egentligen. Men FBS-läget där man får se det här i fem minuter någonstans i sista kvarten därifrån. Ja. Har du läst det? Nu vet väl alla om det redan. Inför testpubliken så var den här ja, säkert dubbelt så lång. Men det var folk som mådde illa av den här effekten. Han sprang och dökade här. Så... så de var tvungna att skörta ner för att folk mådde illa. Då spelade de inte spelade alltså. Nej, det kan inte göra. <laughs> så det kanske blir för stort skärm liksom. Nej, det kan jag inte. Mm. Jag har eh, Laura Croft också. Tomb Raider. Eh, behåll någon på din telefon där. <laughs> ja, inte så jättebra. Men Mjölina eh, och Julie passar ju grymt bra som eh, Laura. Ja, fan. Visst, men eh, jag vill faktiskt se en. Nu har de ju rebootat Live Croft mm. i spel. Ja. Och då vill jag faktiskt se en reboot då på filmerna. Ah, shit, då, det spelet är ju Då vill jag ha Ellen Patch. Vad heter Ellen Page ska jag ha som lärare. Som är en liten ingrid också. Ja, kanske det är. Jag har inte ens tänkt på det. Men det låter låt det vara. Vet vad det hörde först. Ja, <laughs> Mortal Kombat då. Nej. Jag nu har jag inte sett den på ett länge, men jag tyckte den var okej när den kom Det var faktiskt det första jag såg när jag skaffade Netflix-konto. Det? det var på den 1 ett och två. Hur är det med musik så vi slänger lite musik på Mortal Kombat eller? Det kan vi göra. Och ja, självklart Jämfört med vad mm. Louis Klant, Arsle Råkar göra Nu får vi inte kalla för mycket för att Åh, oh, får vi göra han, han, han får tåla det Men han skämdes När han berättade eh, hur mycket det pingade på Twitter Så Ja mm, Vi går över på något roligare mm. Uwe <laughs> Var oh, det är roligare och roligare ja, Vi behöver nog inte prata med om han Han har ju nog gjort de sämstaste Spelfilmerna okay. Telespelfilmerna någonsin Ja eh, Ni får googla mm. Om ni vill liten <laughs> <laughs> Dead or Alive då det fina, de... fina flickor då D Det, det har de fångat stämningen Massa TNA <laughs> Det bara Vad tycker du inte är det där och överhuvudtaget Jag har inte spelat så mycket av och... det jag har knappt fyllat allt. Nej, men där, där det är var bara för äh, ensamstående japaner som... Så... Ja, typ, kanske. Alltså. Jag tror själva faktum att mekaniken ska vara rätt okej okay ändå. Sen att äh... bröstmekaniken dock är nog det bästa i det här spelet. Bröstfysik och... Ja, fysiken är ja. det. Ja. Kanske lite realer 2015. Ja, om det får en pris för att i mm. Nej, men alltså, ska du göra ett spel och du vill ha bröstfysik... Ja höjd där på livesmotorn Ja, verkligen <laughs> Verkligen Doom har vi sagt här då. Så vi hoppar vet. över på tecknade Dead Space uh, Har du spelat Dead Space-spelen? No, ja, uh, lite grann Jag spelat spelat mm. igenom ettan och det, var, det var precis efter Bob-perioden Så det var ju togsnyggt Det kom en tentakelhugtag i mig uh. I benet och Nu blir det cutscene tänkte jag och så blir indragen i en ventilationstrumma. Det ja. var ingen kassin. Du skulle <laughs> jag skulle... Och... Ja, jag skulle skjuta på ett visst ställe. Ja, på den. Ja. Det blev så paff och det var så jäkla snyggt. Men det var ju att, det inte... mm. att du inte märkte något. Precis. Men det ska väl också bli en film. Mm. Teckna en space. Ja, men de ska göra en larv action. Ja. Kanske funkar, kanske. Men det, det har riktats om väldigt många spel som ska bli film här nu. Så... Kommer jag inte på något <laughs> mer så Det jag nu säger Men de vill väl gå det steget Ja Men det är som sagt Jag tycker lämna det steget För Spel blir mer film ja. Och låt det gå åt det Men det är okej okay. okay Om det blir bra ja, men, De har inte lyckats så himla bra hittills Nej det har så... faktiskt inte gjort Låt det vara där Sommar mm. Låt det vara där i mm. spel. Ja, jag det är spel mm. Kanske en film på Mättagö Ja det är ju några spel. Jag försöker igen då så göra ja, det. Jag filma det vill göra så. Jag måste spela fyran snart. Femman har ja, jag gått <laughs> Jag har inte spelat fyran. Jag ska försöka ta den först när man har tid. Mm. Eh, en sak med den här Dead Space. Det finns två tecknade i Dead Space. Och första är som jäkla kul cool till koppling till spelet. Mm -hmm. Mer kan jag inte säga, men jag har bara med en liten liten detalj. Det var grymt bra. Vad tror du Quantum Break då? Det är ju en mix, mix av alltihop. Mm. Kan inte säga så som om det äh? ja, Jag vet inte heller riktigt. För du spelar en del av spelet, tror jag. Mm. Sen så du sätter dig och spela Se på en tv-serie. Mm. Och sen som knyter ihop allting där. För inte hur det funkar riktigt. Nej, jag har inte. Antingen blir det tokflop, eller så kan det nog funka rätt bra. Ja, men är... ja, då får du inte missa någonting, eller du måste göra att det, och... det får inte vara för mycket hopp. Nej. Äh, nej. De har gjort bra spel innan. Ja. Både Max Payne och Noe gick för bra. Mm. Max Payne. Ja, för man nu i inspelningen. Torsdagen den 17. Så... Uh, går den på tv. Jaha, den är ju frålekass. <laughs> <thrålig> <laughs> Jag var bara inte kom att tänka på det här ja, Ett spel som bara kör slow motion. Mm. time. Mm. Det är knappt något slow motion i filmen. <laughs> Nej, och det är, förstår jag inte varför. Nej, den var jättedålig. Jag gillar inte den alls. Vi går över på Until Dawn då. Har du rätt någonting med, Skräckspel till... 34. till uh, mm. Samma anda som Heavy Rain och Beyond. Ja, just det. Mm. Nej, ingenting jag har spelat det. Nej, har du om, de jag har hört prata om det tycks jag jättesköra. Ja, Bra. det har du Men äh, nej, det står äh, tomt i skallen på mig just nu. Så. Ja. Nu är jag typ klar. Är du typ klar? Ja, ska vi ja, oss, Nej, men det var bara ett litet så det inte skulle vara tyst. Mm. Och det blev tydligen tv-spel igen. <laughs> ja, jag gillar tv-spel också. Så det var jättekul att få komma och, vara med och prata lite tv-spel också. Mm. Ja, du vill ju vara med, men du får vara med i ett eh, riktigt avsnitt någon gång där om tv-spel. Det tycker jag. Men eh, vad har eh, filmpodden för eh, planer framåt? Vi kör på som vanligt varannan vecka och så får det bli så som det blir. så det blir? Mm. Ni har inget. Så ja. det är bara Gustav som ska åka iväg. Ja, jag är min stora, min mäldersta dotter för det är, många gånger. det är många gånger. Det är andra gången att det händer någonting av din, dina barn. Barna går för allt. Samma alltså, som med det Är du mittat där? Är, är du mittat där förra året? Då kunde inte du inte komma för din son för då. Ja. Vi går på den här. Alla borde ha ett OEU. Billigast kommer man undan med 2490 inklusive frakt från CDO. Så mitt kontonummer är. Nintendo Wii Basic inklusive i 2014 och Nintendo den plus en extra remote för 2 och 5. Det är rätt okej. Okay. Men det har inte kommit en banden nu på marvel då? Jo, men den är ju såklart lite dyrare. Den ja. ligger nog på en tuslapp dyrare. Ja. Så Men det här är prisvärt. Nej, det kan jag nog av det faktiskt. För, som jag har hört och tycker också så. Tänk då om Morgon Mac hade kommit som release-spel. Ja. Så det hade ju varit en konsol istället för uh, Nintendo Land. Fast nu alla. De spel jag har köpt i mitt Wii U, de är grymma. Jag är skitroligt. De kanske kommer lite tätt, otätt mellanrum. Mm. Och att inte Nintendo plockar upp någon indie, alla indie-spel som kommer. Du behöver ingen kraftfull, kraftfull konsol för att spela indie-spel på konsolen. Nej. De skulle plockat upp några sådana mer. Mm. Då tror jag... Ja, jag vet Det är ju lätt för mig att sitta här. Ja, nej, det är ju Bara att kolla på Sony och Microsoft-spel. De har ju bara indiespelare. Ja, och det är det som... Precis. men då ligger ju inte långt efter det egentligen. Nej. De spelarna som går dit, de skulle ju lätt kunna spelas på Wii U. Mm. Nej, men folk vill ha ett maffigt Och sen vill de också ha enkla, roliga indiespel. Precis. Och det är de som... De skulle ju inte ändå plocka upp. Ja, men alltså... Det är ju alltså... I många gutilister så blev alltså att kolla bara på... Vad heter det nu? Uh, journey. Mm. Indiespel. Ja, det... Och det blir en så bästa spel, typ. Ja, alla har höll det lite Det kommer jag med på PS... Har kommit till PS4, va? Det gjorde jag. jag. Mm, eller kommer snart, i alla fall. Men det är ju spel och värt att värt spela spelägga mm. lite Jag tyckte det var lite långt tråkigt, faktiskt. Men okej. Okay. Sen nu Jag har bara hört från Anders Brunlöf Att de skulle dra en Spelhjälpen Ett spelmaraton för flyktinghjälp mm. 10 oktober Som mm. de spelar 24 timmar Eller? Eh, ja, på Sändare på Ja. Och så Spelhjälpen.nu Kan ni gå in och kolla mer mm. Jag vet inte alls mycket av det Det går till en god sak i alla fall Ja, vi... det är kul och. Ja, Svampriket är Och de har ju till och med Och hyrt in Samson Viklund och det där mm. Så ja. jag ska vara med och sitta och spela och... Det går ju till god sak Så vi hjälper till att sprida vidare Ja och det, det, det vi kan göra. Ja, det är alltid roligt att kolla på lite människor man också känner igen Och vet som spelar och så mm. Jag har kollat mycket På sånt här När Svampriket har sett ut Deras flödeslimar och sånt där Alltså det är en jätterolig community som sitter och och pratar om man har roligt mm. Så har man inget bättre för sig att göra Och så kan man kolla på sånt mm. Men nu 10 oktober då i alla fall så Då samlar de in lite pengar också ja. Förhoppningsvis också Så det är, det är väl ännu viktigare att kolla nu Och betala lite kanske betala. Skänka lite kanske Ja, man behöver inte Titta, du kan gå in på spelhjälpen.nu. Och... nu. Ja, och uh, skänka pengar mm. Och nu också för en... Annars var det en annan sida man använder på det Ja kan jag, inte, jag jo, Det var en annan sida. 10 oktober som sagt va? Mm. Och det går till Läkare utan gränser för det tyckte de var bra. Ja. De var um... schyssta, tyckte de. Så, nu kör vi ett litet avflut eller? Det kan vi göra. Nu tänker jag plugga Filmpodden lite. För då hittar ni mig i vanliga fall. Mm. På Filmpodden.se. Ett Filmpodden och ett Glarsed. Han får vara med här också. Jaha. Och ett 76 på Twitter. Sen heter jag Per.76 på mitt Wii U. Där får ni gärna lägga till mig. Har till på Twitter eller någonting så kan jag lägga till det. Och Per.76 på Steam får ni också lägga till mig. Och Nu pratar vi film. De har de heter Nu pratar vi film överallt. Ja, ja man. på alla sociala medier så är Nu pratar vi film. Överallt. Ja, och... Nu pratar vi film at gmail.com mm. Nu pratar vi film på Twitter och Instagram. Mm. Mm. Och så vill de gärna ha lite mer likes på Facebook så Adriana har något att göra. Ja, fast nu eh, ska, eller jag vill att eh, Louis ska ta över det här botten då. Ja. Så, så är vi där också. Ja. Eh, jag och Louis, vi egentligen det, men det är kul att kunna nå fler och vissa är som jag. Eh, jag gillar inte Facebook så jag strävar mig bort därifrån. Uh, andra strävar sig bort Från allt annat om det inte är Facebook Så <laughs> <laughs> det, det, det kan jämna ut sig lite där Ja men då vet vi det där, innan gillar de på Facebook Ja, oh, pratar oh, vi film um, Och damna och på iTunes där, det kommer här Jaha. Mm. Plus att alla som lyssnar måste in Och ge en itunes recension Så lovar Peter, Louis och Louis att Svidifiera en ny, den nya Star Wars-trailen Mhm. Mm det <laughs> Det kör vi på, va? Nej, men det är så vi får En. Räcker det? En! Nej, en räcker. Nej. Jo. Då vill vi ha två. Vi kan inte vara värre än vad filmpodden är. Två stycken så lovar de att göra. Swi defiera den nya Star Wars-trailern. Ja. Och så kör vi lite till en plug för filmpodden, för vi vill också ha Ikeons betyg. Ja. Ja, just då. Vi spelar in valfri väljer för filmen ser den ut på YouTube. Mm. Ja men den har du ju redan sagt. Mm. Vi, ha... vi har inte fått en Och vi har inte fått något vi ska lägga ut Nåhär. Så vi pluggar vidare lite här jag tror. Det är priset man får ta om med en byggning Vill du ha en live kanske? Mm. Nej, nej Nej, det jag inte. nej får Jag får bara skicka <laughs> in ja. Ja. Ja. Så, e Så. E Ja, det var det e Bara ett skitsnack egentligen Ja, lite tv-serier och filmer. Det var kul att få med, tack tack Ja du får på med Som sagt, riktigt mm. eh, avsnitt Men eh, vi, vi säger eh, hej då. Det gör vi Så du får säga Tack och hej Och säg mm. ojppika hej <laughs>